Patria Ești stânca dârzei sarmisegetuze, segetuze, Ești cremenea cohorticelor castre, Cerdacul rustic încrustat cu astre, Fântânile cu bazmele pe buze. Ești dornele cu lostrițe albastre Și cântecele doldora de spuze, Rovinele între zale și cobuze, Cununile și zapisele noastre. Ieri sulița și zimbrul și mistrețul, Azi de alta ce spre schimbă steiul, Mirasma lunii, grâul, băltărețul, azurul și oțelul, și țițeiul. Tu ești prezentul sfânt și voronețul, Luceafărul și Zarea și temeiul. 17 -a 9 -a 1968